بسم الله الرحمن الرحيم ملحقات الحديث المنقطع ده حدیثه ملحقات چکم د دې سره پیوس کړی شی دی, دی ال مؤننی یاو تا حدیث معن عن وی چې دی کوي عن فلان عن فلان او یاو تا معن عن وی لکه یحدثنا فلان عن فلان عن عنبکی وی نو یاو تا او ذېم ته ان انوي تمهيد لقد انتهت انواع المردود سته التي وينتهى تورسيد الانواع حديث مردود چاغش پګو د مرذود شپګ انواع ختم شول التی سبب ردها ها, ها مرذود احادیث سبب درت کې دود دي شقط غرضی دل دراویو د اسناد نا لیکن لما کان المعنن لكن کله چې حدیث معنن وال مونو مختلف فن فيما په کې اختلاو چې اللوما من المقط آیا دا دواه هديې معانه معن دا ددي قسم د منقطې نه ديویل متسلیا ک د متصلله لدارهته ال الحاق همما د دي وژ نه معوقو پې وکول د بې انواء المردود د انواء د حديث مردود سر به سبب سقط مینال اسناد په سبب د دې چې د دې په سند کې مس تعریف د حديث موعن عن سره وې لغت کې الموعن عنو اسم مفعول من عن عن بمعنى قال عن عن طبعا يشيروا عن عنوي ويغ عن عنوي اصطلاحا حديثي عن عن ستو وي قول الراوي ده فلان عن فلان نو جدی لفظ عن ذکر کی او د سما او د خبر او د اوریدو تصریح نه دا کړي نو دیت حدیث موان عن وای مثال ددی وسیمه رواه ابن ماجه تا ابن ماجه حدیث روایت کړي هغه حد ثنا عثمان ابن ابي شیبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان انه سام بن زيد قران موكتو كما او عن عثمان بن عروه عن عروه عن قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته تشبش قال الله ملائك یوسلونا الله رحمت را لېږي فرشتي دعا کوي علامه من الصفوف فخي طرفونو لسفونو تو دې کې ګوره لفظ عن عن راغله دې دا حدیث ابن ماجہ په کتاب اقامت الصلاة او السننه فيها کې ذکر کړی دی اسدا چه حل هوا من المتصل عمل منقطع آیا حدیث منعم عن عند متصل ند قدم منقطع ند ا متصل منقطع تاسو پیژنې متصل اغه چی داخ سند کی اتصال وی امنقطع اغه چی داخ پس سند کی انقطاع وی قیل ادو ول شویری اختلاف العلماء فيه علی قولین ذو العلماء دو قولونو کی اختلاف د قیل انه باج دي منقطع باج وی چی د حدیث معانن منقطع ده حتا تردی چې دې اتصال واضح شي وهاذ القول غير معتمد دا قول غير موتمد دی ذيب والقول الصحيح قول صحيح الذي عليه العقل هاغه صحیح قول چې عمل دی وقال هو الجماهير ولي الجمهور بنا اصحاب الحديث ذولماء او د حدیث او والفقه و او د فقه او د اصول را چه انه متصلن بشروطن دا حدیث مون متصلوی خو په شروط سره اتفقوا على شرطين منها د دې اتفاق د په دو شرطونو د دینه وخت لافو فی اشترات ما عداهما او اختلاف په شرط کول داږي چې علاوه دي دوه نه يم شرطان اللذان هر چې غو دوه شرطونه دي اتفقوا چې د اتفاق دي علی انه لا بود منهما چې د اخلاصي نشتا او مذهب د امام مسلمم دا ده چې ان بهما چې په دې به اتفاقی نو غدا دي فهما الله يكون المعن <مدلسا> <تصفيق> و مدلس دا کوم راوی چې عن ان سره روایت کوي دا به مدلس ني اعلی بدد پدی حدیث کې اتصال دویم يوم ايوم کنا لقاء و بعدهم بعد ممكن به ملاقات د باذ با اسرائيل قال ملاقات بده معانع شوي بمنع عن عن رجانه چې عن فلان سر حدیث ذکر کوي د دراويه او د د دې شیخ د بروي عنه و د دوارد ملاقات بشوي کپونه شوي دا ائتفاقی شرطونه دي علی اختلافي بیا وایي ها وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ رَحِي سَنَا شَبْعِدَةَ غَبْ بَنْ گئے